ושמע שמועה ושב לארצו והפלטיב בחרב בארצו. ודישוב רב שקה וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה. כי שמע כי נשא מלכיש. וישמע אל תרהק המלך כוש לאמור. הנה יצא להילחם איתך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 ואתה תנצל? היצילו אותם אלוהי הגויים אשר שחטו אבותי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשר ביטלה שר? היו מלך חמת ומלך ערפד ומלך לעיר ספר הנע ועיבה? וייקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראם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 מרום הרים ירקתי לבנון ואכרות קומת ארזיו מבחור בראשיו ואבואה מלון קצו יער כרמילו אני קרתי ושתיתי מים זרים ואחרי וכף פעמי קול יאורי מצור הלא שמעת למרחוק אותה עשיתי לנימי קדם ויצרתייה עתה ואותיה ותהי לחשות גדלים ניצים ערים בצורות. ויושביהן קצרי יד, חתו ויבושו, היו עשף שדה וירת דשא, חציר גגות, ושדפה לפני קמה. ושבטך וצאתך ובואך ידעתי, ואת התרגזך אליי, יען התרגזך אליי, ושאננך עלה ואוזניי,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 ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא, בה ישוב, ואל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני. וגם נוטי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. ויהי בלילה ההוא, וייצא מלאך אדוני, וייך במחנה אשור, מאה שמונים וחמישה א', וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. וייסע, ויילך, ויישוב סנחריב, מלך אשור, ויישב בן ננבה. ויהיו משתחווה בית נסרוך אלוהיו, ואדרם מלך, ושר עצר בניו, הכוהו בחרב. והמה נמלטו ארץ עררת, וימלוך עשר חדון בנו תחתיו.